Mundu zehar nunbait bizi den lagun minbat bat dugularik, bereziki unkitzen gaitu bertako aktualitateak, beste kolore bat hartzen duguretzat. Bordelen, lagun turkiak bat egin nuen. Biziaren joairak, kohonteak ere Istanbulen bizi da orain, bera, eta ni hemen. Ahimana atxiki dugu ala ere, internet bidez elkaji idatziz. Igan dean, besiktasen gertatu atentatuen ondotik idatzi diogu elkaji pera, lagunak eta familiaren behit jukatzeko. Denak honik eta osorik izanagatik, triste hoartu naiz, elkaji idatzi genion aintzineko aldian ere, gehtakari bortitzen ondotik izan zela, ustailako estatu kolpesia jakeraren ostean. Orduan ere, beltzak ziren handik iritsitako hitzak. Ankaran apal-apal egakaz ebiltzan helikopteroen soinua, bombardaketak, tiro hotxak, Mezkitek etengabe zabaldutako kantuek ere ezin estaliak ziren. Nire lagunaren inguruko entzata atik, bizipen horren belduja bainoa handiagoa zen, etorkizunak sortzen zien izua. Mila bere un piezako palazioan bakarrik biziden burua duen gobernuak, ongi bariatzen ditu ekintza teroristak, bere represio politika justifikatu eta azkartzeko, gobernua indar lezaketen indar guziak eliminatzeko kartzelak ustu dituzte, atxilotuak izan diren epaile, soldadu, politikari, funtzionario eta kasetariai lekoa egiteko. Asteuntan ere, bere hundik gorak kurdu atxilotu zerantzundu erdoganen gobernuak. Eta Europak batasunak? asunak, arteko harteko gehiago ez duen egi duen kooperazioa segitu nahi du, interesai balorei baino garantzi gehiago ematen dira agerian utziz. Kazetak irekitzea, igatziaia pistea aski da munduan zehar gertatzen diren izigarrikerie zohartzeko. Baina nazioarteko aktualitatea uhhun gelditzen zaigu. Ajotzak zaizkigun tokie eta taldean izenak aski dira aria galtzeko interesa eskasdelarik. Alta, ezagun bat bertan dugularik, begietan har egiaren izena entzun ordukuko beagiak adi jartzen zaizkigu. Turkiatik azkenik irititako emailakkirakurtzean, bi gauza ditut espero. Alde batetik, ondoko gutunak alaiagoak izan daite zen, demokraziaren eta egitarren lorpenak kondaditzaten, zapalkuntza, bortizkeria eta inposaketenak baino. Bertzalde, badut esperantza, bakotsa gure egiaren egoeraren behi, lau aizetara zabaltzen segituko dugula, mundu zabaleko lagunak interesa, unki eta asalda daite zen.